S obzirom da smo mi od 99. u Rojicu, udruga Sunce, udruga Zabav, Rekreaciju i Edukaciju djece i mladih, Ove, mi smo jako zadovoljni, mi volimo jako Rojc, i naša djeca jako vole Rojcu. Kroz sve slobodne aktivnosti koje provode i sve te generacije koje su kroz našu udrugu prošle kroz ovih 10 godina, mislim da svi imaju nekakva lijepa sjećanja. E, što se zgrade same tiče, ne znam što bi baš dodala svemu ovome naši zahtjevi su jasni mi smo isto udruga članica vijeća u Rojicu i trudimo se eto tako na tim zajedničkim sastancima dogovoriti što bi trebalo. Do sada eto nije imalo, nismo uspjeli naći nekakvog partnera za razgovor s gradom, ali eto svi živimo u dobroj vjeri da će to uskoro desiti. A, nekva idealna budućnost rojica, neka idealna slika za skorošnje vrijeme. A to kada budu, kad se bude čuo glas vječar rojca, onda će biti sve savršeno jasno. Mislim da bi se trebala poslušati reakcije Hrvatske i ostalih ljudi iz europski svijeta koji to isto tako imaju iz Znači do pozitivno mišljenje o rojcu na nivou Hrvatske to je jedna, ako ne jedina zgrada takvoga tipa koja kuplja znači nekakve, nekakve udruge, cjelovno društvo. Pa tako eto i različite sportske aktivnosti, gradske, gradske ovaj, organizacije kao što su gradski orkestar i zviđači Mažoretkinje. E, mislim da bi trebali imati malo više sluka. I bojim se da smo mi ipak nekakvih. 10. godina naprijed od ovog grada. Mi smo tu pa ćemo svim silama se truditi da ovaj, se približimo i gradu Puli koji do sada kao vlasnik zgrade nije znao prezentirati na kvalitetan način sav rad svoju energiju koja teče kroz ovu zgradu pa ćemo mi dati sve od sebe pa makar i organizirajući predstavljanje građanima kroz rad svih ovih udruga koje se ovdje nalaze.